beski utešite ljudu u šestine koji su boda prisutni sve ispunjavaš jednico dobara i dao oče života dođio sve ali si u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše slavo ocu i sinu i svetom jedukusa da i veki u vekove vekovami gospode pomiluj gospode pomiluj gospode pomiluj oče blagoslovi molimo nas sveti kotac naše gospoda isusa hrista božanaš Помилуй нас вси. Ми смо по некој onoga što smo zamislili, planirali i o čemu smo mislili dok smo hodili svetom zemljom Gruzijom pripisivali našoj ovajenosti i nema. Međutim, ipak je promis o Boži uredio da ovo važno za nas a vjerujem i za vas trgocijeno večer bude baš na današnji dan evo sad će okruglo godine dana od kad smo se vratili sa tog predivnog i prebogatog putovanja koje smo prepoznali i prihvatili kao dar Boži i uvijek kao dar one kroz koju nam se darodavac otkrio, dao i do dana današnjeg i do kraja svijeta i vijeka, tako će se i otkrivati i darovati kroz svoju majku, presvetu bogorodicu. Tako da i to putovanje, a i ovo veče, doživljavamo na taj način i eto koliko možemo, I ove večeri blagodarnost prinosimo, a i dug da odužimo prema vama, jer nismo vas zaboravili dok smo tamo bili u ime svih nas i u ime naše zajednice, našeg bratstva, a i svih onih koji ovaj manasir doživljavaju kao svoju kuću. Koristili smo i tu mogućnost da ponešto od svega zabilježimo aparatom i evo večeras da podijelimo sa vama. Značajno je to što ovih dana tu su i naš brat David i njegova supruga Tina Ti koji su nas tamo zaista bratski dočekali i koji su u velikoj mjeri Za što smo svetu Gruziju doživjeli i što smo ušli na carska vrata na carske dveri dakle u onom liturgijskom duhu ne prosto kao oni koji samo zemlju gaze i očima prostor doživljavaju nego smo osjetili koliko smo mogli duhovnu dimenziju i duhovnu stranu te liturgiji odane zemlje i odanog naroda eto, bogodarimo bratu Davidu i njegovoj ti na ti što su došli i što je ovečeras uz njihovu pomoć a sabrani u istom duhu doživljavamo još jednom svetu Gruziju. Našem narodu vrlo malo poznatu stranu, vrlo malo poznat narod, škovo nepoznatu tradiciju. Tako da je ovo veće izuzetno važno, jer nas podsjeća i usmjerava na centre duhovne centre i nosioce one svjetlosti koju je gospod donio i ostavio zemlji i svima onima koji je budu željni i naravno koji budu htjeli da je prime na jedini mogući način, to je skroz pravoslavnu vjeru kroz pravoslavnu crkvu i kroz svete tajne naše crkve Gruzijski narod je tu svjetlost primio gotovo u onim prvim danima u onom apostovskom periodu, a onda konačno i zauvijek od silnog dejstva ravnoapostolne Nine, koju naš narod poznaje i ne poznaje, A jedan od razloga što je možda dovoljna pažnja nije posvećena, mada tu smetnju treba otkloniti, sveti Sava ne bi imao ništa protiv, jeste i taj što se ona prosholja baš na dan kad mi prosholjamo svetoga Sava. I ona ravno ravnoapostolna, i on ravno ravnoapostolna. A i apostovi... I ona i svi oni koji su posluje nje tu svjetlost primali, čuvali i narod gruzijski prosvećivali, svi oni uvijek pod pokrovom, silnim pokrovom majke Božije, jer treba znati, a svijet koji u zlu veži to ne otkriva, boji se te istine i boji se tog imena, da je Gruzija, zemlja koju je presveta Bogorodica dobila na onom žrijebu kad su apostoli dijelili planetu ko će, koju stranu da uzme i svjetlošću da prosvećuje, njoj je zapala upravo Gruzija. Međutim, volja gospodnja bila je drugačija. Ne u smislu da majka Božja to ne bude i da se tog blagoslova viši i ona i sveta Gruzija, nego da se to dogodi na jedan drugačiji, rekli bismo posredan način. Ona nije posjetila Gruziju, ali je do dana današnjeg to posvećenje, prvo posvećenje, ostalo na snazi I pokrov presvete bogorodice osjeća se i u toj zemlji i u tom narodu. To što o velikoj tradiciji, svetoj tradiciji gruzijske crkve i gruzijskog naroda ne znamo, govori samo o tome da je u pitanju svetinjiva. U pitanju istine i skupocijeni bisar koji se u ovom našem vremenu, koje je navučeno na jeftinu i plitko, sakriva i psima i svinjama ne daje. Isti slučaj i sa Svetom Gorom Atonskom. Svetinje se ne bacaju psima i svinjama, nego oni koji hoće da cijene koji mogu i znaju da se poklon dar da prime, bivaju udostojni i od i susreta. Tako da i ovo veče, braće i sestre, prepoznajemo kao neku našu sabornu promjenu, metanoju, pokajanje i eto, zahvaljujući tome, tom našem, da kažem, blagom, a uvijek u crkvi napredovanju, dođe smo do tog nivoa da makar nešto od mrva sa te bogate grozijske trpeze večeras primimo i pokusimo. Ni izbri za da iscrpimo sve ono što tamo može da se čuje, vidi i doživi, nego prosto iz nekog našeg gugla, nekog našeg doživljaja da priđemo i kosnemo se hitona gospodnji koji se čuva u toj zemlji koji je evo, do da dana današnjeg štiti i blagodaću pokriva Kad smo odlučili da idemo u svetu Gruziju Neki su naspitali, pa šta tamo ima? Šta ima da se vidi u Gruziji, Zar nije zemlja bogata i drugim zemljama, istorijama, tradicijama? Međutim, zahvaljujući knjigama i posebno djelovanju poštovanog arkimandrita Rafaela, Kareline, koji u toj zemlji i sunce ugledaju ovo a i ono netvarno, Poželjeli smo da odemo baš tamo jer nam je otkrio Dobri starac onu blagodatnu pozadinu Te zaista blagodatne zemlje I zaista čitajući njegove tekstove Njegova svjedočenja Čitajući o istoriji tog naroda i te crkve Odlučili smo da Odemo tamo naravno ako se dveri otvore I slava Bogu otvorele su se U dogovoru sa poštovanim arhimandritom Rafailom I u njegovom odgovoru da je voljan i radosen da nas i dočeka I da nam organizuje boravak u toj zemlji ukazujući na jedan i manastir novo osnovan ali svet u blizini glavnog grada Tbilisi je posvećen svetom Vasiliu Velipom gde je iguman poštovani duhovnik otac Vasilije a njegovo duhovno čado mi smo praktično od prvih trenutaka osjetili svjetlost nismo još ni sletjeli na aerodroma u vazduhu smo osjetili ono treperenje blagodati Božije koje je puna sva zemlja samo što je nažalost malo nas traži i lošim ukusom i lošim izborom iskvarenim človima, gotovo i prepoznaje. A gluzije je zaista, braćo i sese, zemlja nestvorene svjetlosti. Imali smo i poseban blagoslov da e, jedan od naših, kažemo, prijatelja i domaćina bude i brat Zaza, Gruzin koji je u razmeni studenta u Beogradu proveo nekih pet, šest godina na Beogradskom teološkom fakultetu i jako dobro naučio srpski jezik i pored toga usvojio onaj, rekli bismo, srpski duh i na aerodromu susreći se sa njim krenuli smo i evo došli upravo ovdje u ove divne čudesne svete gruzijske gore manasir koji nas je dočekao posvećen svetom vasili velikom napravljanu Iznova, nekih 15 godina od početka, Baćuška Vasilije, bivši dbiljski parohijski sveštenik, posle upokojenja svoje suproge Popadije, izrodivši djecu, dočekavši unuke, odručio se da svoj život osveti, odnosno stepenuje na onim duhovnim veslicama, I još više Bogu približi, naravno kroz službu i žrtvu, primivši monaški postrik i sazidavši ovaj divni manastir, osvetiši ga svetom Velikom Vasiliju Velikom i osnovavši jedno divno bratstvo koje se zaista trudi u ovom raslabljenom vremenu da ozbiljno živi i da u podvihu dušu spasava ovi schimonasi, am je ovaj sa lijeve strane Bogorodice Trojavučice, a sa desne koji drži ovu svetu lobanju, Hilandarskoj kosturnici i onaj drugi Marko, neka sabrat Cetinskog manastira i manastira Vranjine, a sad Hilandarski schimonak i jeromonak, e, tamo su već bili prepoznati i monaštvo mnogo sira svojih zavoljuju kao oni koji se drže svetogorskog tipika imaju veliko poštovanje prema svetogorskim ocima i evo vidite jedan od njihovih monaha u svojoj keliti a radi ukrepljenja u monaškom podvigu drži fotografiju naših srpskih jeromonaha i svetogorskih podvignika Ambrosija i Marka To je hram svatog oce Vasilije, očuvano na gruzijska tradicija u arhitekturi. Atmosfera je kao da smo u hramu iz nekog petog, šestog vijeka. To što je nedavno sazidan, a na vječnom temelju nazidan dajemu onu silu i onaj ukus drevnih svetinja, a sve one u sebi nose onaj vječni, da vas bespočetne blagodati Boga našeg. U manastiru, brati, nema struju, svakodnevno se služe svete božanstvene liturgije i živi se tvrdo i rado se. Ovo je cijelini otac Vasilije, iguman tog manastira, avramova širina i gostoprijemstvo i duhu kome smo prepoznali, duh našeg oca Luke. Ako bismo pravili neko poređanje, uporedili bi ga sa našim otcem Lukom Cetinskim savinskim i dajbavskim iguvarima. Bratski srdečan susret u isto vrijeme i onaj e, monaštvo svojstven nivo i blagoslovena distanca koja e, može samo da ugrozi bolesno samoljublje i suvišnji egoizam. Evo i velikog za nas zaista posebnog trenutka Kad uvaženi arhimandri Trfajel doleze i pored velikih godina i navušenog zdravlja, ali i izuzetno krepkog duha doleze da nas udostoji prije svega svoje posjete, onda kao dobri otac i brat sretne i blagoslovi i pozdravi, ovim terenskim vozilom potrebno je sad vremena, prikuje od Tbilisi da bi se došo do ovog manastira starcu to nije bilo naporno iako on rijetko izlazi iz e, svog monaštenskog doma ali je to e, da bi nas dočekao, pozdravio, ukrepio, pošto vi znate manastir se pod majinom ima taj poseban blagoslov, ao isto vrijeme odgovornost A, starac Rafael je brugo i recimo oprezan i zahtjevan kad su u pitanju knjige i uopšte svetotačko učenje, svetopredavanje naše crkve, a jedan je od e, nosivaca istog u naše rasvabljeno i nevjerno, predubotvorno vrijeme, tako da je to procijenio da bi mi kao manasir mogli da iznesemo taj trud i podvig i da počnemo taj odgovorni posao u prevođenju tih knjiga i da ih na jedan blagosloven način predstavimo srpskim bogotražiteljima i čitelcima i evo tog susreta prvog za nas dragocijenog u manastivu svetog Vasilija sve je bilo organizovano kao ona drevna vremena jer Iza oca Vasile i njegovo bratstvo, to je poseban dan, jer starac, kako smo, rijetko izlazi, njegova i njegova posjeta ovom manastiru, za njih je praznik, i dočekali smo ga onako u punoj opremi, odjeveni kao za službu i kao za susret, jer ovi susreti imaju ogroman značaj u naše vrijeme, Je možemo da srepnemo možemo da uđemo možemo da obiđemo drevne hramove i to je zaista veliki blagoslov međutim sresti žive nosioce duha svetog danas se braće i sestre blagoslov posebne vrste tako da vjeliti u ovom susretu osjećali smo se kao u prostoru svešteno Dejstva. Sarac ima 82 godine i jedan je od najuzbiljnijih predstavnika apostolskog i sveto učenja i jedan od Otaca koji uspije u ovo naše vrijeme da izrazi, sačuva i održi bogoslovski nivo svetih bogoslova naše crkvi i da ga sačuva od komaraca i pijenih, izdrogiranih duhom sujeta i obmane umova koji, ne sve više nasrcu na svijest jadnog i izmučenog i obmanutog naroda tako da na njegovim plećima položen je veliki krst velika odgovornost i ono što treba isaći a što smo doživeli u nekom prvom susretu sa njim jeste njegovo veliko smirenje velika svijesto svojim nemoćima, ali smirenje uvijek svojstvena i velika svijest i veliko viđanje i sozrcanje neizrazile sile božije. O je jedan od e, duhovnih čada oca Vasilija, a u to vrijeme jedan od e, kandidata na predsjedničkim izborima u Gruziji, koja se to kao i ove naše strane bori oko je mogućih na toj političkoj ravni da održi neki nivo koji je podnošljiv međutim znate sad od ovim globalističkim procesima i tajfunima to je sve teže ali vidite ovo je važno ipak susret sa crkvom i sa njenim predsadnicima crkva je kotva spasenja i šta god bude u svijetu kakvi god talasi da se podižu crkva je nepotopljiva lađa spasenje. Tu se sabrovi naludu duhovni, sinovi odca Vasilija, svi oni da uzmu blagoslovih, da iskoristaju tu rijetku priliku da starca vide i vide i čuju. Tu smo u hramu Bilo je dogovoreno da odse dočekamo, da bude kratko posluženje u i poslije toga da počne duhovni razgovor, tačnije postadanje pitanja i dobijanje odgovora. pritom odgovore smo dobijali ne, ne baš uobičajen način kako mi to znamo i da pitamo i da odgovaramo, nego odgovore koji su dolezili iz velikim molitvenim podvigom i dugim prebivanjem u životu crke očišćenom srcu i iz njega jasno, kao svjetlost, izvirali i natapali naše nedoumicama i sušene i rastrazane duše. Smirni Otac Vasilije, veliko poštovanje prema Stavcu, iako je i sam duhovna veličina i duhovni otac mnogih ljudi, među njima i našeg brata Davida i njegove supruge. Tu smo kreći se kada prezari. Ovdje na naše blagodarenje, što smo uspjeli da dođemo u Gruziju i da otkrijemo njene vrijednosti on nam ovdje poželio da ne samo obiđemo svetinje po programu koji nam je on predložio nego da, kako je rekao primimo blagodat tih svetih mjesta, što je u suštini najvažnije od svega i zaista zahvaljujući njegom blagoslovu naravno i blagoslovu početnom našeg arhijepiskopa, koji nam je punog srca dao blagoslov, povitam Filohije, da idemo na tu stranu, i sam, oduševljen, nedavnom posjedom Svetoj Gruziji, sve se otvarao, i to je još jedna potvrda, da sa blagoslovom sve ide blagosloveno. Tu smo u i Evo, starec odgovara na mnogobrojne pitanje koje mu postavljati smo. To je jedna zajednička fotografija sa mladim bratstvom otca Vasilije. koji smo mu naše zajednice sa izobraženjem srlovoca našeg sale srpskog. Inače u ovim gorama postoji čita lanac manastira nekoliko muških i ženskih i gore baš ovom stazom pa još nekoliko kilometara ka vrhu nalazi se i e, skit e, Poštovanok, ehm, možda i poznato kako knjige koje prevodim iz dela himandrita Lazara Bašidze Skice Sveto Pantelimoa. I evo blagoslovom oca Vasilija mi smo već prvih dana kre krenuoju u pohode svetinjama Gruzije i naravno počeo i od njihove svetinje, centralne, nešto nalik našoj studenici, svetič Hoveli. Hram u čijem temelju se nalezi hiton gospodnj koji je promislom Božim, a posluje krsnih stradanja i strašne govgote došao u svetu Gruziju i rukama Sidonije sestre jednog od onih koji su bili ispod krsta gospodnjih koja je držeći u rukama hitom gospodnji, usjetiši dubinom svog čistog srca silu ljubavi koja se projavila na krstu i silu ljubavi one koja je taj hiton iz jednog poteza izatkala majke Božije promijenila svijetom ne želeći više rukama nikog drugog da dodiruje ništa drugo da traži, nikog drugog da grli i ni od kog da očekuje ni pomoćni veći bogoslov i tu je predao duh svoj Gospodu uhvativši tu svetinju spaso svojim rukama i ne ispuštajući je ni posuje svoje smrti tako da su je zajedno sa kitonom i sahranili. Ovo je taj naš doživljaj svetinje, ta neophodna pauza i skretanje u šalu. Ovo je naš otac Kalistrat i njegov duhovni lik i naš brat Zaza koji je u pau krizu identiteta jer tu se više nije znao ju on Srbin ili Gruzin. Pritom zna sve naše pjesme, sve naše trikove, sve naše filmove. I zaista dobro je što se vratio u Gruziju, gdje je ostao još koji mjesec. Ostao Ovo je životvorni stup i ispod njega se nalazi kiton gospodnji. U knjizi koju ćete na kraju dobiti sa vaše gruzijske crkve, od himetrija Rafaela, pročitaćete više i ovoj svetinji i o poreklu ovog hrama. Evo samo da kažemo da je to, da kažemo duhovna osovina Gruzije i da Sve što se kasnije dešavalo u tom narodu, svi njihovi padovi, usponi i sva njihova borba za krst, časniju, slubodu, zlatnu e, osvanjala se upravo na ovaj stup i od njega primala silu i krepost. I zaista Sveta Gruzija do dana današnjeg stoji na ovom životlovnom stupu nepokovebljivo i svjedoči Vjerujte mi, i ne samo nama, a nama iz mnogo razloga kako treba čuvati vjeru pravoslavnu. Poštovati sve druge i vjere kao mogućnost izbora i slobode, ali vjeru pravoslavnu čuvati kao dar sa neba. U ovom hramu, ovaj oltar Svetičkovelija, nalazi se i hiton, Proroka Ilije, koji je palo ruke kao blagoslovo svetom proroku Iliseju. Da vidim ovo ovdje. Andrej, apostol Andrej, da možli da mošti svetog apostologa Andreja. a da ovdje, ovdje, je, ovdje se nalazi u ovom zidu hiton svetog prologa Ilije. Eh, drevne svetinje osjeća se da, da su svo vrijeme ispitivane ognjem i mačem. I naravno Pa i kamen svojstven gruzijskoj arhitekturi tu je iz tog razloga što je promjes u promjesku Božjem već bilo posebno da Gruzija svoju vjeru pa gotovo neprekjedno i provjerava i kali na visokim temperaturama mučanješta. Hmm? na ovoj obočajsko Znači, nalazi se, da na kažemo, popret muke, kada se nalazi u Jerusalemu, u hranu Roga pa su se svojeg se razli u muzeum. Tako, njihova reza svetom zemom. Da. Samo dan kasni ovdje smo svaljili pokrov presvete Bogorodice, međutim, otac Vasil je predložio da ipak dođemo dan ranije, jer tog dana e, mcjeta, njihova drevna presveta, gde se hram nalazi, biva praktično blokirana, jer je u pitanju veliki svenarodni sabor, što bi našem projektu i našim planovima unijelo, da kažemo, jednog drugačiju ritam i uskratilo na mogućnost da posjetimo druge svetinje, tako da smo došli ran dva ranije. Odone da pute, znači, nije da ovde stare crkve, ni Sveti mali se krsto manastir, znači, i u blizini Živoglavije. Evo ga da e, za za on je bio taj, da kažemo, neki e, regulator da ne odemo onako nerealnu pobožnost, pa nas je posjećao i na one običaje koji su svojstveni e, životu na zemlji i to su e, David kako se zovu? Hanti da. e, iz ovoga se ispija čuveno gruzijsko vino i obično to ide e, odjednom nema tu vraćanje i, i izgovaraju se crvene gruzijske e, zdravnice. Da. E, hram je potpuno dotčen sve sa na vizuelnom bukanom, e, ne samo svettskog veli, nego i ovo je samo sam je sam tamo da e, odišu e, blagodaticu koja eto ne smatramo sebe za neke koje imaju da kažemo neki prefinjeni vid i osjećaj, ali prosto su tako natopljene blagodat blagodat ću mučaništva da se to osjeća i na čuvnom planu Kažete nešto ovom to služaju? Tu na uložu, sad se nebude fotografija, e, tu se nalazi grobnice znači, koje su pohranjeni sveti car Mirjan i cajica Navi koji su znači, primjeli krištjanstvo sveti ravnopust svoje ime. Tu na rijekama, na Cekvari i Kure i Arabe. Da, znači tu, u blizini način, svetlja. U besedi na sveto preobraženje Arhimandrit Erfajl govori o tom čudesnom danu u pitanju bio praznik svetog preobraženja gdje je baš trenutku nekog velikog idolu pokloničkog praznika a na svete ravnoaposlovne mine sila Božja koja se projavila kroz veliko pokretanje stihija svete te idole razrušila narod uvela u veliki strah pred nepoznatim i na taj način pripremila put za stope one koja je donijela blagovjest apostova, to je blagovjest Božju, da je spasitelj došao, postao čovek i evo ga i gruzijskom narodu nudi otvorena nebese. Sve se to desilo baš tu U tom gradu i, kako reče otac, koji su, cari i carice koji su sehranjen u ovom hranu su primili tu vijelu i tako je počelo masovno krštenje uglazijskog naroda. Ovo je grob, kad smo već ovdje, a da pratimo a, niz fotografije, grob novo javljenog i novo prosravljenog starca Gavrila kako ga grozini nazivaju i mi ćemo ga brzo e, upoznati naravno nije on nepoznat srpskom narodu ali zaslužuje još veću pažnju razrušiteljem idola e, čuveni događaj kad je u sred jednog komunističkog mitinga u Dbilisiju spalio naočivaj cviju ogroman portret e, Lenina e, i Posle neobične scene gdje je vatra simbolično gutala, lik preteče Antihrista, pojavio se mladi monah na jednom od balkona te zgrade i uzviknuo sabranoj masi, nažalost pod pritiskom te ideologiji izbunjenoj, podsjetivši je da su gruzini pravoslavni narod i da ne mogu i ne smiju da se klanjaju idolima. Naravno, vlasi su ih uhvatili i pravim čudom Božijim, on je preživio, naravno, premlaćen i zatvoren u neku od ludnica i kasnije čuvan Bogom i Majkom Božijom, bio je jedan od stubova pravoslavne vjere u Gruziji i njegove mošti su malo poslije našeg povratka, odnosno posjete te izvađene i pohranjene u kivutu. Velika se blagodat osjeća na grobu, velika iseljenja, moćna iseljenja od najrazličitijih i najtežih bolesti. I ono što je zanimljivo da, da, imam, evo ovo, da su djeca, djeca su sakupljene oko groba i igraju se s ovom sitnom blagoslovenom zemljom i ne odvajaju od groba. Samo sa one strane gdje vidite ovo čovjeka koji kleči možete da priđete, a sa drugih strana e, djeca u redu i e, okupljena oko e, dječije duše onoga koje je naslijedio kao djete Božje carstvo nebesko. Starac Gavrilo, razrušite i dole da je grmanje to i to imala cijelu sa sve rağmen ne znam bilo da promijenio se to posle posle diktinjbe tako nešto da ali taj ostaje teže da ukloni to je, je, znači, je, je, je, da. da. da. je živjelo i bio odavde je Naravno, ovo sve što govorimo samo su kratka ukazanja, a vi bilo bi jako korisno da se upoznate i pročitate nešto više o svetoj Nini kroz njeno žitije. To su mjeste koja su izuzetno posjećene, posjećeno je svakog dana veliki broj poklonika. ovoga je manastir koji je posvećen svetom Jovanim za bezemijskom, koji je, da kažemo, starac jedan od 13 svjetih data, letaca koji su došli znači, pod glavostom u Božijima, možda majke Božije, njegovim pokoliteljstvom, kada je ustupila ta nekad krize bila u Gruzi, duhovna krize, po da pitanju našto. I onda je ja. on došli na to, znači, Brdo za bezemiju. I po tom se nazvao, znači, izbezemijski manastir 6. uvijek i to su neke ostaci, to je prvog to je jedna da kažemo posebna priča u priči o Gruziji, u 13 sirijskih otaca. Za nas je to bilo veliko otkrovenje. U ovoj knjizi ćete više čuti o njima. Tek treba znati da je u pitanju jedan od velikih ava Svete Antiohije savremenik Simeona Stopnika koji je bukvalno, po blagoslovu presvete bogorodice, koja mu se javila, onako kako svetitelji to mogu da podnesu, i reka mu da izabere 12 od svojih učenika, a bio je java, hiljadan monaha, i da krene u zemlju gdje će ga ona dočekati i poslati. I tako je njih 13 krenulo, ne znajući kuda idu, a vjerujući da treba da idu, i došli su evo baš ovdje na ove strane gdje ih je dočekao e, gruzijski Dobre. Dobre. car i, i katolikos, arhijepiskop i on, njih tri, e, 13 kao Hristos i 12 sapostova bukvalno su e, napravili duhovnu revoluciju, razrušivši idole i otklonivši sve one duhovne smetnje i manastire koje su osnivali do dana današnjeg predstavljaju duhovne stubove ne samo gruzijskog monaštva nego i celokupnog gruzijskog pravoslavnog naroda. Svih 13 otaca su svetitelji svi obdareni velikim božijim darovima i sve svetinje koje su osnovali do dana današnjeg i životvore i čudotvore. Mi smo imali blagosko da posjetimo Ne svih, 13, ali i, ako se ne veram, 7-8 njihovih zadužbina. A ovo je pogled, da kažete svojom. Ovo je, znači, pogledan svetolj. Znači, to je drevna prestonica, na gledaju je od 5.-6. a, a posvet i mislija. Tu, znači, to je vršet, tu su, znači saslema dvije rijeke, ne takvari ili i a rade. I to znači, primjeri hrštenja u sveti mine, zato je etiskop, ali to su. To su ta njegovica je nacionalna. A isto da ne zavoljamo znači, da sam Tavr isto je grob i možda i postoje znači, svetog Arebe, kako kažem u zimu, a vipost je jedan od 2-13 asijski asijetskih. Jedna od džada od sr. Jovina za te zemljaskota. od manastira. I nadbili se pobojde, da. Praktično su kad čovjek posmatra kartu, napravili strategiju, svi su došli, njih 13, snimili su situaciju, naravno, onom blagodatnom duhovnom dioptrijom, vidjeli gdje su demonska upolišta, odnosno e, idolski hramovi, napravili program i postepeno se razdvajali i praktično bacili blagodatnu mrežu i odagnali demonske sile, razlušivši E, idolske hramove i odvojivši narod od idolo služenja. Konkretno Sveti Javi vima i ta ikona si išao je iz svog manastira savu u sili blagodati Božje i e, sa bokalom vode ušao u hram idolo poklonika koji su se po persijskom e, običaju kvanjali ognju i ugasio im vatru. Kako kaže brat David i ubio im Boga naravno zbog tog postupka postradao je mučenički vidite i sami hramovi su vrlo svični našim zadužbinama nema tu mnogo prostora za širenje, za neko veliko ukrašavanje jer trebalo se održati na ovoj vjetro metinu evo tu je presto i tu su i mošti svetoga Ivana velikog, znači se velikopastavac. To mi je eto svet ima i njihova veličina je poznata onome koji ih je velikim učinio radi njihovog smirenja. Teotu snosti, neka je Miroska Majka Božja. I vjero treba da znate Manasija na Svetoj Gori. E, to je gruzijski manastir. Gruzijski narod je vraćao i sve jedan od najstarih naroda, koji je primio vjeru pravoslavnu, ima svoju sveštenu tradiciju, svoje sveštene i čudesno pismo, svetinje po svetoj zemlji, po svetoj gori. Evo to je Manasi Krsta, Misi Čvari. Da, 2. marci, iz šestog vijeka i u njemu je znači, od stuga životvorna, koja je Božim tako nastajala u crkvi, znači, gdje bila sta, stara crkva svetik svojelja, drvena, i kad su htjeli ljude preseku dopsidoniju, znači, e, kada ona pohranjena sa titunom u to je za u je bilo kederek, je Kedere. bilo. bilo vjerovatno, i onda su htjeli da ga preseku i da spone. Međutim, stvorio se stug i nije mogo da se napštedevite da se slavio. I on je visi uvaz duh. I onda ne vidimo li On se slavio i od krst je tu stoje, posle si je slavio. Na ovom mjestu je bio idol, tako? Na Zatazirinu. Da, tu je bio idol koji je po posle djelovanje i propovjedi svetanine uh, srušen. Bukvavno se strovalio sa ovog brda udalima stihija, naravno molitvom presvete Bogorodice i propovjedi Svete Nine i tu se zacarilo časno drvo časnoga krsta. U još jedan pogled na macjetu, jedno vidite Sveti Scoveli, u toj to mjesto gde su oni primili Svetu krštenje. I dan danas Sveto Odisha blagodaću Božina. Hrvim? Da, da, ovo što kaže otec, guzina ima i običaj da kad mladi sklope brak, naravno sa toj tajni, dođu ovdje i prime blagoslov, očitavim se neke molitve, tako da je vrlo živo mnogo bračnih parova dolezi i održava tu tradiciju i prima blagoslov. Što je divan primjer i naš narod, koliko je važno primiti blagojskog krsta i svetinje ako svetu tajnu braka prihvatamo kao tajnu koja je na spasavu. nije da je hvala Živarstvo manastirja, hristo manastirja, svi svi u kraj zem, a to je da služite nam u manastirja. Da, novopostojeni Da, novopostojeni manastirja u blizini, Džvarija. A ovo je svetog... Šijernobinskog... Šijernobinskog... Šijernobinskog, da, kažemo. Što bi se nalazi, znači, neki vodi tukog 5-6 kilometara... Da Ako... To je ima da da 11 uh, U tom u Šijernobinskom, kako bi da da kao što jeste kanjonom, koji je širastom djelkom natojenjem. I jedan od asilijskih protaca, jedan od omilijih kućnika iz korijona zemlijskog šio, kako bi da smo rekli, I znači, u ovo mjesto je drugi znači naziv Mnulijevski, on je tu došao i posljednji progrisni da traži blagoslov za opštaništvo i uđe na ruci držao tamo iza toga djelnica bliket i danje i gdje se upali, da tu sve ima na I to je izniklo da je na znači. stirku. Da. To je mjesto gdje, gdje mu se ugalj upalio u, u ruci i odatvo počeo sa podvigom i tu se kasnije nastanio i bratstvo i osnovano i manastir. E, treba reći da je gružijsko monaštvu u obnovi nešto slično naše, možda neki korak e, iz ne mislim kvalitetu, nego u organizacije, pošto znate sami tamo je bio veliki pritisak komunističkog režima i je trebalo je sabrati snage, i krenuti u obnovu, ali sve to ide svojim tempom i na jedan, rekli bismo, zdrav i blagosloven način i naravno uvijek vraćajući se svetinjama koje smo i mi sami ovdje, a i grozijski narod tamo, što pod silom što zbog vjernosti ili straha judejskoga radi i ali one nas čekaju i u duhu pokajanja uvijek prihvataju E, kada se provizavao, kada je došao, je se Svetišin Grbinski tu. Jedan od carih pojvoda, Evangrija, došao bio u Olu, što je tukaj uvijek bilo. Car je poklan, Universtva Kogreza imena, s ovom vremenom, iz Međeratova. I došao je tu i upoznao se Sreve Šija i odlučio da ostane ta je sazvan da sa vam odlikom njega da da ostane tu u Kalimona. I onako, dođe razlijenje, prvo dvut, došle sa svojom svitom, htjevaš da šija evrak bude vrati nazad. Međutim, kada se sreo sa Svetim i video njegovu tu obravljenu u prirodu, Boga im dođeće da Boželj, on je prosto pao pred njega i se i prosto mu je pomoglo da sve da sagar se da to sve se, se utjepilo A čudesno mjesto ovdje nema fotografije čudesno mjesto gdje se on podvizavao u, u nekom bunaru do koga se praktično nije mogo ni doći, jedan monah je silazio da mu donosi neokonu hranu i pričašće međutim danas moguće i svići nekim stepenicama do tog mjesta u pitanju su zaista zemni angeli jer u takvim uslovima može da živi samo onaj kome se carstvo nebesko zaista otvorilo u srcu. Pritom, svi sirijski oci e, bili su e, na tim nebeskim nivojima. Ovo je saborni hram utbilisi, u novi hram e, Svetoj Trojici posvećen trudom mnogo poštovanog i u gluze cijenjenog Patriarhije Ilije i kao i ovdje, braće i sestra i slava Bogu da je tako narod predstavljaju e, jerarci i to je mnogo dobro, pogotovo u ovo vrijeme vidite i sami ovdje kad smo u našoj raspetoj Srbiji, Crnoj Gori slicali utisaj i izvodili zaključke po onima koji je vode, naravno želeći njima sve najbolje, ali ne bi baš najbolje i visoke ocjene ni dobijali ni davali. Međutim, i u Gruziji, kao i kod nas, postoje oci vjerni nebu, a jedan od onih koji je na vaseljenskom planu među prvima i poštovani od strane naše mitropolite kao svet i čovek jeste i gruzijski patrijar Ilije. I od njegovog postavljanja na presto Gruzijske crkve, sve je počelo da se mijenja i evo ovako da, da, da sija. Vidite kako to divno izgleda. I sa svih strana, odbilisija, ovaj kram može da se vidi i oko i duša njime, da se nasvade. I za ovaj znači u prvenom zulu smina samodarskega da Патриар Митински дује реко да је то авто портрет Грузија. И омде, значи, висотни ги стоплети пометар, и да је навише право саме храмува. И, значи, ма буде това наше храм Пристоју го са сију поприци, има та, значи, најоти конјигијо, и омде има три криптелере. Три су света бити. Бо су били за време бденија, вуочи mi smo boli su da celivamo i sveti Jovan Zlatulis više i sveti Benedikt Nursijski i neki od apostova gore su njihove ikone narod, ovo je ikona koju sve Trudice koju je slikao sam patrijar vrlo darovit, zanimljiv kasnije ćemo nešto više o njemu narod je u opušten e, i vidi se da autentično doživljava vjeru nema neke uštogljenosti nema neke, da kažemo suvišne discipline, nego tu su kreću se živi u hramu služba ide nekako se osjeća obakvoćajanje Božje da je Bog nepristupni postao čovjek, da bi mi ljudi mogli da dišemo, da mu priđemo da, da budemo to što jesmo naravno težeći uz njegovu pomoć da se mijenjamo po šemi obraza njegovo dakle da svi ličimo na njega a čuvajući da kažemo, svoju iposta, svoju ličnost i svoje ime, to je tajna pravoslavne crkve i tu mogućnost braće i sestre jedna druga vjelite, vjera i crkva daj Bože da svi to prepoznamo i da iskorisimo tu mogućnost, jer to je nešto neponovljivo. Ne zato što smo mi, eto, rođeni gdje je pravoslavljaj, a, pa eto, sad svoje veličavamo, nego je zaista tako. I daj Bože da tu mogućnost, dok ima vremen, iskoristimo da svi budemo Bogom lijepi i u Bogu blagosloveni i vječni. Da. Ovo, znači, sa od lijeve strane, I na svijetu najveće anđele pručen izadređu pismu. Da. Inače, mnogo grozijsko pismo kao naše crkveno slovensko je itekako cijenjeno i oni se ponose njime. Rečeno nam je da su mnoga djele svetih otaca na drugim jezicima izgubljena danas sačuvana samo na grozijskom jeziku. Inače, Ponose se i čuvaju, a to bi mi trebali da čuvamo i time da se ponosimo vjeru, to jest crkvu, pravoslavnu, jezik, svešteni i teritoriju. To su njihove svetinje. Nažalost, vidite i sami, mi danas ovdje te svetinje ne prepoznajemo i odričujemo se daje Bože da to bude samo prolaz, prolazno, nešto što ćemo svi zajedno prevaziti s pomoći Bože, ali odričujemo se vidite i sami mnogi i crkve, to je svjere, i jezika, i srpskog, i slovenskog, crkveno-slovenskog, kirvometodijevskog, i odričujemo se vidite i sami teritorija, zemlje, svete. I prodajući je i grijehom gubeći je. A ništa veće i vrednije od toga nemamo. Ako to izgubimo, izgubit ćemo i Carstvo nebesko. Evo vidite kako i čovjek izgleda moćno kad je u crpi. Pogajte kako, kako to simbolično. Mi je ovako sami, i naš četvorica ko nijedan, međutim ovako sa ovim leđima mogli bismo da se unesemo u ovice, je tako moćnicima i zemlje i preispolodnje i podnebresi, naravno u duhu smirenja svjesni ljubičine Božje ovo je naša neumorna makina krštena Toyota која нас је возила i која није познава никакве препрраке. Ово је отоку данас, јутр дан били смо на светој литургији. И десило се једно чудо Мајке Божје. Упште не планирајуће, ми смо били на раној литургију у манасиру I došli smo ovdje sa namjerom da uzmemo blagoslov od Patriarka Ilije, jer ga noć e, uoči, na onom denu nije bila. A obzirom da se radi o velikom čovjeku i tu priliku nismo htjeli da propustimo, došli smo da prosto uzmemo blagoslov i da idemo dalje. Evo vidite sami, hram je prepun, tu je i nekoliko episkopa, džakona. I pošto smo, zahvaljujući Zazi Davidu, poznavali nekog od đakona. uspjeli smo je uviditi vojska je tu ne da održava red, nego je to tako da simbolično govori o tome da su oni tu spremni da poslušaju episkopa i crku. I uspjeli smo da uđemo i uzmemo Boga Evo i trenutka ko oduzimamo. I šta nas se iznenadilo, naše je bilo da uđemo, da uzmemo Bregovsko, ali bukvalno da uzmemo Bregovsko i da idemo dalje. Međutim Gospod srce znavać i majka koja želi svoju djecu da daruje onako kako to majka zna, a mi djecu na žalost majke i ne poštujemo Pa i tu njihovu ljubav ne poznajemo, a kamo li ljubav i širinu majke Bože, ona je spremila jedan poseban glavoslov za nas. Naravno, ukoliko savijemo koljena pred crpom, odnosno njenom jerarhijom. I Patriar ovako u godinama, baš u ovom trenutku, rekao je priježajte na trapezu, dođete na trapezu i samo to i ništa više. I mi, poštujući taj blagoslojak, eto, toliko smo naučili u crkvi da se blagoslovi mnogo ne ispituju, a posebno ako dovaze od patrijarha, podlučili smo da naš plan program doneko izmenimo i da odemo na tu trpezu misleći da je da u pitanju jedna trpeza, na kakve smo navikli, gde će biti ljudi, narod, sveštenstvo, to da uzmemo neki blagosloveni zaloga i krenemo dalje još uvijek je liturgija u toku, vidite onaj carski putir, ovaj, da ubratite pažnju, na sobe, odako je nam život izvira, i gdje hrane, ne može da hvali. Vidite, isto kao što nas i ovdje hrani, gospod hrani svoju djecu u svetoj Gruziji. Je evo nas, brati i sestre, u dvoru patrijaršitskom. Mi smo tamo došli, i međutim, Brzo smo shvatili da smo tamo sam u velikom salonu sjedimo nas pretorica i nekoliko episkopa. Vidite, tamo episkope, kako su njihovi imena očuju? Znači, tu smo u banu tvoj sali prijednove, kod da zriade, znači, patriarfilijac s njegove strane, je vladnikan izupolje Danilo koji je rođeni je brat oca Vasile, koji se primijeli na stilu, su toga stvije, da smo bili u njega. Onda je predsednik Akademije nauke i drucije, nažalost, nismo nismo zapamtili. Onda je u bjeloj odrasi uh, episkop Vaktan, koji je baš u tog petra, koji su izletili onim ovaj, Nirovi. I skroz desnoj ovaj, otac, arhijepiskop uh, Spiridon, u Ađari, znači u zapadnoj Gruziji. I smo imali na veliko oko da kažemo i ta rečina da razumijem, koji nam je rekao so da su Srbi slavijanski brzivni. I kao da tako u sramnjenju s njima, ako malo smo i srče, da kažemo. I onda se rekao da su so svi ovako veliki tri darotnici, da so negoci, svi Srbi tako veliki. Da. No. I en startnik je lijepo na puta reč. To je prosto pravo pravca to čudo Presvete Bogorodice. Evo i naš David, vidite, i on on je bio prilično šokiran jer ima ta gruzijska crta, njima recimo ne pada na pamet, znate, da se kao što mi često zamo se trpamo i da uzuzimo pozicije. Njima to prosto ne pada na pamet. Oni poštuju to da se koliko mogu dožive, da ali da budu u ovom prostoru. Ne pada im na pamet I oni izaza bili su i sami iznenađeni I vjerujte, mi smo u tome prepoznali Čudo presvete Bogorodice Bez ikakvih, da kažemo, najava, administracije, zakazivanja Da smo išli tim putem nikad ne bismo došli Međutim, Majka Božja Htjela je naravno zbog nekih naših zasluga Nego kao Majka koja kao majka i posmatra svoju raslabljenu, ali ipak djecu, htjeli da nas utješi i da nam pokaže, to je neki naš zaključak, mislim i suštinski, da se ne plašimo, da je njoj sve moguće, da je ona zaista kao što vidite iza je mi, a što zaza nije podigao malo objektiv, da uhvati ovu divnu, predivnu kompoziciju koja je krasio ovaj salon, Je majka Božja kao sve carica u samom centru, a oko nje ispričana u slikama istorije Gruzijske crkve. Vidite tamo s desne strane svetu Ninu, a sa lijeve svetog velikom učenika Georgija, koju Gruzije i kako poštova i koji je bio i u krvnom srodstvu sa svetom Ninom. Ona sama je kult svetog Georgija i prenjela u i do dana današnjeg on je tamo, kako kaže David, svetitelj broj 1. I pokazala nam je da je ona zaista sve i da ako ona hoće, mi možemo da ručamo u jednoj krajnje, intimnoj atmosferi sa gruzijskim patrijarom. Time, želeći da nam pokaže i svoju carstvenu vlast, silu i materinsku smjelost i da nas podsjeti da ako je ne zaboravimo, da ona može isto tako da nam otvori dveri carstva nebesko i da nas posadi za trpezu, ne sa patrijarhom, a patrijarh ikonizuje samoga Hrista. Vi to treba da znate, ako ne znate, da je jerarhija crkvena, a tim prije predstojatelji crkava, konkretno patrijarh, ikonizuje samoga Boga na zemlji. Iako smo uvedeni njenim blagoslovom, pritom bez najelj bez pomislj, praktično bez truda i sjeli za tu trpezu, ona hoće da nam poruči da se ne plašimo, da se nje držimo, bez panike, bez osvanjanja na sebe, onog pogibenog osvanjanja na sebe i da će nas ona kao majka uvesti u dvor, Ne Patriarka Ilije, a ovdje i u njegov dvor, nego u dvor njenog sina. I to uvijek biva na svetoj liturgiji. A bit će, ako se ne odreknemo crkve i majke Bože i u Carstvu Nebesku. To je jedna vraća se sese ovako za nas lično od najjačih kateheza koje smo evo, do sad, ne jedina od majke Bože jer imali smo čitav niz, ali jedno od najjačih liturgijskih eh kateheza o, o Presvetoj Evo i naravno to je e, preko nas euh poručeno i svima vama. Evo, mi smo se udosvojili, ali to se odnosi na sve vas, na sve ljude praktično. Čudesno, čudesan dobijaj. Evo i da da smo po tim utiskom Mi bili za trpezom, razgovarali sa njim. On hvali naš, kako ga je nazvao, vrvo važnost, slobodoljubivi narod. Znači, slobodoljubivi narod. Ne misli na slobode koje nam se danas nameću, nego na slobodu u krstu časnom i na zlatnu slobodu u blagodati u vrlinu. Na slobodu od grijeha, od strasti, od poroka i od svih onih koji nas napadaju želeći da nas uguraju u grijek strasti i poroke da ne govorimo o ovim sodomskim projebama koje na dlu Gruzije još uvijek nisu našli utočište jer ove litije koje šetaju na žalost a po božnjem dopuštenju po našim ulicama naših glavnih gradova u Gruziji još uvijek nisu prošetale jer je narod praktično spontano u ogromnom broju na čelu sa episkopima sveštenstvima i monačnom izašao i do toga Svala Bogu, nije došlo. Evo praktično sjedimo uh, ovdje i slušamo kompoziciju, jer Patrijah Ilije i komponuje. Pa slušao jednu njegovu divnu kompoziciju u jednoj zaista nestvarnoj atmosferi. Tu društvu prijatnih, smirenih episkopa, sve to obraćaju sve ste pristupačno, jednostavno. Evo ovdje primamo darove na Bogoslov. Darovi za našeg mitropolita. Gruzijsko vino, čuveno Gruzijsko vino, istično da budem mada nisam mjerao u tome, ali za mene to bilo i mnogo šta drugo. Nepoznato da je Gruzija toliko uh, utemeljena u, u vinogradarstvu. Ne samo u proizvodnji vina, nego čitav taj odnos tehnologije proizvodnje koja Vuče korijene tamo negdje daleko i sve je to provučeno i kroz taj liturgijski prostor, vezano i za manastire. Evo tu, bratija, primam blagoslov sa puno ljubavi, puno pažnje, puno molitvene podrške. je gledičena kruzijskom gospoda do gospode od patriarca Elija. I onda zamavodi stanem, nezostavljeno bladnostav za naše vrata Dragona, koji je bio stanem. Jer, pomislite da se da je gruzijan. Da, da. Ja vam stavno posjeća na, na gruzijan. Da. A gledaj vidite, znači, on izgledo tu što znači, je portreti uh, patriarca katolikosti je kruzijskih koji su nekog jedna sjajna drgulj, da kažem, na diategi brusijske crkve. Tu su mnogi, mnogi patrijasti, znameni ti koji su pravi pastidri bili, koji su nešto mnogo čitali. Recimo, da pomenemo Jafrima, Sedanulica, Alisa, Anticentacija, onda da Ljomida, Oprilica, bio je ostal posljednjih katera koji se sto lepoje tamo na tronu patriarfe Gruzijske i to je zadnji bilješnji moći. Ovo su neka znamenja krsta. Ovo je uh, Franck, svetoga, alaz blizkog i kako je kaže naš brat David, kaže, kaže, on nije Gruzijan, kaže pokrovitelj, kada bil se biljice je Arab, Arab. Da, musliman, bivši musliman, koji je primio gaoslavnu vjeru, očaran njenom ljepotom i prolio svoju krv osjećujući grad Bilisi. Tu smo i naišli na neku tradicionalnu... To kao haludinog brojeca, tradicionalna i brzinska ideja. Aha. Nešto kao nošnje, da, nacionalne тут суники, унизу тенжали, по вичерпету бед давним долгим ведом за брат друга. И тут там мы покажем так, после награждения там. Оверика, люди места, Da. ovdje je ubijeno sto hiljada gruzina u jednom navratu, a u drugom deset hiljada na ovom mostu u knjizi Slava Gruzijske crkve ne išćete na, na taj događaj kažu da ovom rijekom mogli ste da pređete preko Veševa a da ne okvasite stopova. Pri tom je bio gore na mostu da se pljune na ikone, ikonu gospodinu i kreste bogorodice, i to je bio uslov da se on pređe i uđe u život, to jest smrt radi odricanja. A drugi, druga mogućnost je da se ikoni poklonite i smrt primite, to je život vječni naslijeditelj i do da na današnji put se i ne samo tu nego učitavamo da je se od secija ogromna bogodat zaista oi mnogo znači mete meteći celo tamo možete upoći celice kućani Suzana sveta mučenica i onjujete više u ovoj knjizi znači pošto bakterija da. to Da. I o... to pa što se Ivan, bakterija, zato je samo u posljednje godine posnijog grada dobio iscije. Ja kažem, da je mu dugo a tamo postojao tamo, kako se čini, nastao, je slika o arhimandritu vaza da daroviti ne samo pisać duhovni, nego evo vidite iz prema krstu i ikonopiše i slika a dao u hramu se nalezi i tamo na, na lijevoj strani vidi se jedan dio carskih dveri i krst svetenine darovanju je od strane Presvete Bogorodice, kojim je i prosjećivalo gruzijski narod. I u tom sinoskom kronu, znači, se klaras od Spartone, i prije nego što je sazidan um, da je sabor Svete Trojice, tu je ustovalo patriark Gruzijski. I otec Vasit je nekad kao svješteni iz Urab, jedno vrijeme Bekara u Tbiljiciju nevjerovno li je povodeša. Pa što? Blesuju s Sijonskog hrana, je na vjerovatu pripada oču tarivu koji je bio uh, duhovnik patriarka ljudije druzinskog, tamo, tako vam je zovu, klijevu šutisturu, je ton, mjesto gdje se uh, peče taj druzinski členik je unese, tamo je on da je zalipio na ove zidovi, onda se vam peče. Da, da li je mnogo i moramo da popalimo gluze i svoju učinju koja je u Europu. Da, da, i našoj sličnoj. Evo ga, naša klimat, prevlaštenija, klimatitkalizacija. Iskoristuje moment gde su kamere i imumane bili ugašeni i rekao, evo, da će bom paliti jednu bar, za, za, pucaj! Naravno, kvik, ovo, I za njega je, naravno neko na krimo koji treba dovati, da dovati da tu gol. <laughs> to je paljete, to je u, uvježbana, uvježbana poza. Pa diklao. Mitak šta ti kažeš na ovo? A doba je kao... <laughs> dobar je kao. Dobar je kao. Evo ovo su svatkeši, gruzijski, gru, kako gruzijski <gledan> snike. To da. su gruzijski snike, to su čunčela. Našto ono se pravi od vina, neki sol kao dalog od vina. I unutar su plješnici orasi. To se suši. Tako je da po neki naši oblasti, A, budu, Al, ali, spravo, kao svjećan i krugkastan, ako budu... Ali prvo, kalorično, da. i kažu da, pošto je Gluzi, gruzijski Glu, narod je stalno bio u ratovima, u čitoj historiji, kako kaže David, po nekoj slobodnom ne procenji, možda dva vijeka da se sabiju, da je bilo mirno, za boljsko je bio izuzetno dobar, jer je mogao ovako da se nosi i dugotrajanje, a podkrepljuje fizički sastav i da je neophodnu krepost za neophodne borbe. Ovo je, da te... je Matacminda, na Gruzinskom nanašnju izopredo Sveta Gora. To je jedno mesto iz Adiklisija, gde se nekada jedan od 13 aslinskih otaca, Sveti David Galeđinski budući, potrizavao i jednom prilikom je bilo tignuta njeve pregleta kao da je imao neka nečiska posla s ženom. I onda kada se otkrila istina, uh, ljudi bili, bili se sude i ljubili su tu ženu. Ali onako duhovno sam otac, nije bio se to ljubim, nego se žalim i prosvećen. On se malo se I htio je dođe odatakle. Oni su ga spreščavali i onda on učutom kao naš Nikodin Tismanski, otiskuo se na zvijeku sa svojim učenikom Lukijanom na svojoj mantiji i otišao u vladu, kada se znači posnadova Davidu Ređesko. I tu se nam nalaze kramovi. Ja. Evo je divan Podgorica iz zorišta da krama. Si, e, po mnogo čemu podsjećati na našu Podgoricu. Daj Bože da Podgorica počne da uviči na ovaj sveti grad, a evo osjećenjem velikog sabornog hrama data nam je mogućnost. Vrlo je slično, vrlo je slično. Inače, tu su i grobovi, možemo reći, njihovih galikana i akademika, pisaca, pjesmika, i uopšte na duhu očuvanja druzijske традиции и церковь народне свјет Кажуте, конечно, има да. Јес па каолем, э, историја Панкразова, это Николаев, э, Паоло Грузи, который жил в парафие Панкрасова и по теории, начал расато и его большой ги есть такое мнение убили в году i politički miđer gruzijanskog naroda pa vremeni češće. Isto da kažem da smo nalazi srpnjena majka Stalina su sve stranice. I mnogi razmih izprosti. A ovo ovdje desno od mnacvidovte to hrano je ova škultura kip, da kažemo, srpnjena koja se zove U jednoj ruci drži mač, u drugoj ruci popala svinom, kospu svinom koja ima simboliku, znači mač za neopretelje, a za koji su u miru dobrodošli, koji su dobi namirana, dobrodošli su u gluci. Ovo je Podbijnski manastir gde postoji sam tabar prešla svetanina i gde su pokojile i gde su menimošti. I u jedno sjedište je Bog biskoga. Po mojemu bilo akorda. To je optymi, ženski, maleski. Mm. Tam, tam cerpej, četvrto, lepej ne moši pačarane. Cerpej, četvrto, lepej ne moši svetanina. I tam ješto... No, kde je bilo prifat, to što je stara, ne moši. Ale pomešan je ra. I... Caž bi ja, čeo bi jezdi moši cerpej, no, nikdo ne smog zviđić... I, oguru, i ostavili tam. Potom što, po zamješanju, ona htjela tam pokojit' se. Avo je izvor Seterina, nedalek odatak od Tugmanskira, gde kontribili bloksi i povjeri da isceljuju se, znači tam ulaze u Tupanu, na osnovu vešestovog vijekija, je na nimi za sirijskih atcov, Stefano Kirski. Jedan od sirijskih otaca, Stefan, osnivač je ovog Manasvira. Čudesna, mistična atmosfera. Ono što ovaj hram čini posebno zanimljivim, jesu i kelije u samom hramu, gdje su otci, Stefan i oci koji su odmakli u duhovnom životu provodili vrime Svete četrdesetnice, vrime Velikog posta, bezjezlazno, bilujući u tim kelijama koje se nalaze u samom kramu i odatvoj prateći Sveta bogosluženje, primujući Svete tajne, sve tamo do Strasne sedmice, kada se spuštali i pashalno radost djelili se svojim bratvjom. Vidite, ovdje je i karakterističan za Gruziju e, ikonosas i uopšte taj rad u kamenoj plastici. E, divno za oči naš otac Dragan Mitrović, koji je e, učestvovao u izradi kamene plastike u Savodnom hramu u Podvodnici, posjetio je Gruziju, naravno, da se pokloni njenim svetinjama, ali kao e, umjetnik koji služi crkvi i da se upozna sa lindivnim uh, pletenjem po kome je Gruzija ide kako poznata. I evo vidite, evo i novi ikonosti ne odstupaju od tradicije. Kupova hrama, vidite, taj isihastički duh, ta igra svjetlosti i davanje prednosti onoj netvarnoj, a tvarnoj samo као символ netvarne i вечный. Заплавленная за нами плотью, э, изображает большой крест, э, наш jesu uzet na on tiso nisu se, tije se uh, tu uh, naselili uh, početkom posta i izvozio tek kraj bez izovanja od uh, pritom to nije ništa novo za beloslovnu asketiku uh, sami znate da uh, oci prvenstveno iz monaškog reda kad osjetio celo su Da se otkriju u sili i u srcu, a, biraju a, neobičan fizički prostor za molitvu i duhovna uzavljetanja. Ovo je neobično, da sad nismo vidjeli da, da su u samom kramu zidaju kevije. Ovo je Igoman do manastira, i na svjetok, i na primiju, koji se sa svojim brastom tudi da te svetinje ponovo zažive. Ponavljam se, sve ove svetinje su vjerovi sami oci razvijeći svoju blagodatnu strategiju u odbrani čiste vjere i u one dane, a I u ove naših kroz sve vjekove Grudzijske crkve. Bratja Radi, u Dugorezu, Brateza, Kapiju, Manastira. Vidite da to kada spada. Nauživali no, smo se, moglo reći, gledevići ove, ove, ove stare mašine, Mi ovdje više ne možemo, ne samo da, da vidimo, nego ne može se i živjeti više od, od auta. A tamo smo se nagledali starih vada i recimo, pazite, pazite ovaj model, to je tamo potpuno običajno. Drve se prenose, vade, zuje. I sve je odlično, sela, proste i osjeća se jedna snažna distanca, mi je ovdje nažalost sve manja, pogotovo ovdje na obavi možemo da osjetimo taj duh e, sela i one prostote. A tamo je toga mnogo, zaista mnogo. Kuće proste, objade proste, narod prost. I sve to daje jednu dobu pozadinu i predstavljen divan fon za doživljavanje i ove svete i duhovne projave kroz svete kramove. Na tom putu, znači, nešto na ovaj manastir, koji se zove Kola Cminda u Gružaniju, što znači i manastir Svi Sveti. To je jedan od jedinstvenih, zato je jedan od jedinstvenih manastir u Gruziji, se bije u poleg apsida koje se znači gore vide, uvrhu. I po ugledu na taj manastir, otac Vasil je u Dzalanheviju, tamo to tome mesto koji smo bili, se radio manastir i znači ima glavnu da vam je na nos, oltar, a gore vidite, a sad ćemo pokražiti u telpon, gore iz ove velega ideja to je jedan prafis i ono je drugi prafis, znači hodan drugom spraću, drugom iguom. Znači, tri preestova. Ovdje se posljednji pot pričestila carica u ovoj crkvi. David carica... A, calica... Kjetevana. Okay. Kjetevana, da pred svojom učeničku smrti u ovoj crkvi evo ovde to je njen ikon kažu za nju da je postradala, kako govori živopisec kao nikad niko čovjek je svoju vjero ovo je monak tog manasira. vrlo sličan duh našem monaštvu Postol, jednostavno i bez nekih velikih ambicija i bez uočajanja a eto tu brabodarni što se su dostojili da svoj život provedu u ambijentu gdje su živjeli veliki i umirali besmrtni evo vidite i lokalni transport koji kaže dali. Ja, ja, ja. Ove manastir na Kreševi, uh koji je prostoči, znači, a bivozniveli sa pastirijom, znači, a bivozni nekresti, a koji je sad, znači, pokajao u samom delu tamo, to je to. On je prostoja, a dole se goni znači na to na poljami, to je podanje, to je Alzaska zona grada. Eta, to je alazanska dolina, ajde nazovemo Žitnica i vinograd Gрузije, gde oni gledaju, znači. A Gрузija je poznata, po, da kažem, da je da pravim tikrisiju malu, po tome, što od 2540 gruši na svijetu, 500 srti je i tvojim, i tvojim, i tvojim, znači. A dolje, znači, hran e, idolske bio, hran nas neistak, osjećen ognju, Iko mu kaže, da je da je preko, znači, on se što su ti avita da, sa, učinu, no. sa i ubiljom Boga. Da, ali, e, e, znači tu, tu se e, naseljava, e, upravo zbog toga što je hram bio tu i odatru interveniše, odnosno ubija Boga čašom vode ja njihova misija je bila ta da, da razluše idole i da se zacari istinita vjera pravoslavna naša vjera jeste i odbranbena, ali i ofanzivna nismo samo da se povlačimo duhom smirenja, da se povlačimo od plaštivog duha gordosti ali u isto vrijeme da oštro i ofanzivo, ofanzivno naravno sa Božjim blagoslovom i ko crkvu napadamo duhove tame, jer Gospod nam je dao vlast ako smo sa njim da stajemo na zmije i škorpije i na svu silu vražiju a aviv, evo to je baš ta zmina, taj zmijin brlog, temelji, vidite kako je to sravljeno sa zemljom, temelji tog rama gde se narod masovno kupljao sišao i nagazio svojom vjerom svojim srcem не на човека, него на демона. И Сатросиво грожејо, данас његов манастир постоји, а его храм разрушено, али пак трагова да се не заборави. Ово је село, стара станица Тапећи, где се чисти храм Алгардо и тога Prije koji smo se vizirali sa C.A. da budu gor, da išlo go i gorotno, pa tomu to razlušili, a prije ne ostavili se ti uvijek srdešnjih. Znači, bilo je manastr, e, koji je bilo nekako tu bila presmica, kaketija, nešto je dio Gruzije, i bilo je utvrđenje, tvrđava koja je poslao tu je ujedno središte mitropolita Serbija, te oblasti i Kada smo išli e, od bodbijeba svim ovim e, manastirima, e, ostalo je nerišeno gdje ćemo da noći poslele nekoliko mogućnosti. I posjetujući ovaj manastir i bogosloviju koja se nalazi u okviru njega, ne smo na evanđelsko gostoprijemstvo, koje je gotovo negdje u promislu Božem već bilo isplanirano, od već pripremljene večere, od predivne i preudobne gostoprivnice koja nas se praktično obje ručke i utješila i odmorila. Osjetili smo da zaista ovo naše kretanje po Gruzi prati veliki blagoslov i naših otaca, a još jednom ističem i majke Božje koja je grijala i na ovaj način naše, svih nas promrze i s raznim sumnjama rastrzane duše. I još jedna potvrda da ne treba brinuti, treba vjerovati. Znači, ustavite o treposti, ima jako mali muzej, izvizili na zelo i ovo su otvori na, na patosima koji su služaju to vime za brzo, brzo informizanje u slučaju dolazke da nekretne zapreli informaciju na razvojenje da bi se zaštitili. Neče, širok vruzi imaju te, te tvrđave, ta utvrđenja, jer malo, malo neprijatelji, neprijatelji su na, nadolezili sa svih strana, tako da bili su razvijeniti sistem, odbranbeni sistemi. Naravno, uvijek uz hrame, u vidi sami uz zvona i uz silu e, nepobjedivog oružja, to je šasnog krsta, tvrđava i hran. I ovdje na našim prostorima bilo je nekad tako. To je ta gostoprivnica. Bratina se tu fino odmorila, ukrepila, sutra dan smo bili na svetoj liturgiji. Služili sa ocem Đakonom izuzetan poredak i, da li da kažem, divna atmosfera gdje se mladi e, učenici te seminarije e, formiraju u jednom blagoslovenom manastirskom i bogoslužbenom ambijentu. E, vlada jedna disciplina, zdrava atmosfera, poredak i vjerujemo da će iz te bogoslovije e, ponići novi klirici, pasljeri Gruzijske crkve. Tu nas je dočekao i vladika, kako bi ne vidimo, Mitropolit Sergije, koji nas je dočekao, ispitao nas kako smo, da dakle smo, imamo bi svega dovoljno i na kraju nas je, pored drugih blagoslova, blagoslovio neobično za naše vrijeme i određenom svotom novca. Eto da, da imamo da nam se nađe, naravno time, samo još više projavljujući svoje gostoprenstvo i evanđelsku ljubav prema glješnjima. Ovo je i katojski koji je u šestom vijeku osma jednog trinajstva asenijskoj tata, zenonnih katojskih i u kojom bila posle uh, osmana Arseniju, mislim katojskih uh, akademija, duhovna akademija ozantam što do da tu dugo na akademiju. Euh bilo je zato da mi se i i ona ovaj, e je predstavljala, znači ona je euh simbolizovala uočavala na i naučavala toliko znanje dok i kantovsku bila odnik kantovskih akademije bog o i pesketičnost. To je više u skladu juoćenjem na skeptiku, a onda i sam u tijem razlogu upoznanja prava teologija. Ovo, je, ovo su sašli amfore za vino. Vidite, to je akademiji, pored duhovnog obrazovanja, čuvali su se i tradicije, drevne guzijske tradicije, u proizvodnji vina. Naravno, prije svega onih prvina koji idu u oltar za svetu liturgiju, a onda i za ukrepljenje i duše i tijela. Čitav taj proces koje izvodnje vina ima i svoju duhovnu pozadnju. Vidite, to je hram zapušten i nedavno otkriven, koji je bio zatrapan praktično zemljom. Ovo je alavedijski masiv, je šestog vijeka, koji je postavan Josipom alavedijski, isto je na 13 taca svijski. Njega je mošta struktura. Za noga crkva je u jedanestu vijeku napravljena. I što je kretaristično za kludijski četvrti, kreti, šest milijet, i kako je nam rečeno, kreset, deset, jedanest i dalje, treba malo pozdnije dođe za nje. Malo pozdnije, a namo su to neki počerci. Da. Это уже город Джарма, когда э, остались в Уильне, это уже старый город, основанный в Ахтангом, э, царем Ахтангом в 5 веке, он э, его ранее э, из одной из битв, и он скончался именно в э, э, этом городе, и осталось как в это уже был большой город во время. Все время это говорит na da bosvre samo je stilo dostopskog kruga 12 procen. A ovo je na putu za da je vez koja se nalazi na granici sa Azerbeđanom, bolje reći bio je djeljeo Azerbeđan, ali tako ćemo opis kontribucija. I to je eto na naše za preporšene, da se mjela sve govoriti sa tomom posatom ali smo putom iš eh putuci nešto neko ajde idemo u rijekovacca i mislo tu sestavnje tu su ih desinke naprijed i prošlo je to vrijeme potice od baš ih mnogo prošlo da smo brata Davida da, da kupita na pastire koliko je tu I on je rekao 5000. Moram još hmm. obas eh Davidove pustinje da je jednog god tata već ćemo samo zadali da vas podsjetimo da znate ko čita prolog već je čuo za njega izuzetan primjer smirenja na ime jednom je otišao da podsjeti svetu zemlju i da se pokloni grobu gospodnjem i je došao na domak Jerusalima i ugledao sveti grad djelovanjem blagodati čudesne blagodati smirenja Odlučuje da ne uđe, jer je, kako je sam govorio za sebe, nedostojan, da hodi putem kojim su išle noge gospoda njegovog. I vratio se, krenuje nazad. Međutim, odlučuje da makar uzme tri kamena za blagoslov, ne znajući da u ta tri kamena odnese, kako je Angel otkrio, Patriarku Jerusalimskom svu blagodat Svete Zemlje. Patriark je poslao za njim ljude da ga stignu i zaista našli su ga, našli tri kamena, prenijeli mu blagoslov Svetog Patriarka, uzeli od njega dva kamena, a jedan je odnio sa sobom, ne ušavši u stari grad Jerusalim. I u tom kamenu i do dana današnjeg Nalazi se sila tog blagoslova, sila njegovog smirenja i on ima cijelebno dejstvo. Više se ne nalazi u samom manasferu, čuva se u Patriaršiji, a na njegovom globu koji ćemo kasnije vidjeti, postavljen je jedan drugi kamen koji simbolizuje i podsjeća nas na to spasonosno i magnetno polje smirenja koje tako moćno privlači Božju blagodat vrlo važno za ovo naše vrijeme gdje ovako gordi po nekoliko puta posjećujemo sveti grad Jerusalim ima neki koji su ga posjetili po deset puta sebe nazivaju hađijama međutim nemajući smirenje Davidovo kao da ga nikad ni vidjeli nisu a oni koji se smiravaju tamo gdje jesu žive blagodatno I nas novi će novije usavljeno. Ovo je mala vrlo što kažemo davno, gde su radnije tenki Gruziji koji su uvratne od sebe i kulture, svega od toga Gruzijanskog, mi je od tih pojšeničkih, komunističkih te putinskih predali, življu malo tine, ono tome koje su častiti, to je nekad spalin, tu baš upotrava pošto visoke temperature, i vrlo osobno suživaju. I prije su na neki način hvala suđenima da za tuče išto. Ovo je uvez u Davidov manastir. To je bio čitav lanac manastira, međutim, u 14. u 16. vijeku, u Šahabas, u jednom od svojih pohoda, na Gruziju, imate to čudesno žitije šest hiljada monaha koji su pobijeni na pashalno večer posle vaskešnje liturgije, on je krećući se i ogoveći po tada već pokorenoj i praktično u krvi, utopljenoj gruzi vidio neobjašnjivu svjetlost na ovim gorama pitajući ljude oko sebe šta se dešava, oni su rekli da se u tim krajevima, dakle, na ovom mjestu nalaze manastiri, idemo nas i proslora i u Pasku. U pitanju bio onaj ophod na vaskašnjem jutrenju, kad i mi evo ovdje slavioći idemo sa svjećama, i on se je zapitao kako je moguće da u zemlji gdje on caro i je monasi proslora i i krenuo je sa svojom vojskom odmah u tom pravcu. Angelo se javio igumanu Tomi i izvijestio ga onome što će se desiti. Onasi su imali dovoljno vremena da osluže tu svoju poslenju vremenu Paskalnu liturgiju i poslenje svi do jednoga bili su zaklani. Njih šest hiljada na broj. To je jedna od veličanstvenih liturgija i Samo Gospod znade kakva je atmosfera bila u tim goramu, to veče i kakva blagodata do njihovim srcima, kad su poslednji put u vremenu primali onoga u pričašću, primali onoga sa kim će neraskidljivo prebivati u beskonačnoj vječnosti. Odjek te liturgije i dan dana se osjeća na ovim gorama. Ovo ovdje libo što vidite to su kelije, monaha i sihasta. David-Gređinska pustinja predstava jedan od centara uh, isihastičkog svetotačkog predanja u Vaseljenskom prvoslavju. Dakle, jedan od uh, važnijih manastira uopšte u našoj crkvi i u rangu sa Sinajskom gorom, Kijevopečarskom laborom, svetogorskim manastirima i palestinskim svetinjama Savom, osvećenim lavrom i mnogim drugim monaškim, odnosno blagodatnim centrima. Dakle, je vrlo, vrlo važno mjesto i za nas je predstavljalo veliku čast da makar očima vidimo ovu tako značajnu svetinu. Ono mjesto tamo sa bijelim krstom predstavlja Keliju prepodobnog Davida čudesnog svetitelja, takođe, kako rekao smo, jedan od 13 sirijskih otaca. Posle tog pohoda Šahabasa, taj vanac manasira se i danas je aktivno u njih ili dva ili tri. Dva su aktivni, u ovom vanacu, da je gledan. Klasičan, taj pustinjački, pećinski odnos od one bitoljanske pa rekao David je do dalmbske većine a ista čežnja i potraga za istom svetlošću evo i grob pretpostavljamo Davida i kamen koji simbolizuje jedan od tri koji za malo pa pokupi su blagodat sveta zemlje a evo jedan dio donese ovdje da se gruziski narod kripi i jača Pored njega je grob, ako mu poboli si da kažu nešto drugo, ako mu poboli za njega priča. Kada će kaš? No, Samo, kada pođe slika... Slika pođe slika. Slika pođe slika. Da, slika pođe slika do, pođu, do da njega. Grob doda. Doda u veličinski koji je učin sve Davida. Ja to je njegov malo život i slika. Bio dušelje, ličnošće svetog Davida i prosto so za njega, videći u njemu svjetlost Božje. Kjelji je monaški. Tu se, vidite, sam javio angel nekomu dotacaru dajući silu borbi demonima. Inači, angelske sile posebno e, podržavaju e, monaški čin, monaški red, naravno, koliko se monasi državnog minimuma, e, neophodnog minimuma, svojim e, monaškim zavjetima, naravno, podržavaju sve hrišćane, ali onak što kao angelski obraz ima jednu posebnu vezu i odnos prema svetim beselesnim silama i one uvijek pritiču glavoremenu pomoć svim onima koji se u duhu smirenja bore potiv gordih duhova zavljava. A ovo mjesto je jedno od prvih linija fronta u borbi s duhovima iz podnebesa. Naravno, pošto je dobar dio planete pokoran, ovo mjesto je većini nepoznato, za razliku od mnogih modnih centara i turističkih destinacija. Tačnije, krematoriju među se spaljaju masovno svi oni koji sa velikim oduševenim osjećaju. To su prgovi. Ovo za Skupljanje vode, vidite kako se vode skuplja i ove poprečne, poprečne udubljenje, da se sabira i skuplja u Čude sam postao, zaiste, da pogledajte, ovo od, od kelija i hramova. Nešto neobjašnjivo, bili smo i na Svetoj Gori, se posjetili svetogorske stih, eh, skiftove, bili i u keogijama. Međutim, ovdje je zaista neka posebna atmosfera. Ovo do da sad nismo sretali. Kad se krećemo govorit ka jednom drugom avancu manasira koji pripada garežijskom sistemu, još malo pa ćemo i doći do, do njih, ovo je crkva na kojoj neđe smo na put, nešto malo iznad Davida i Peštera. Uzbrili I tai bić, poizbeć, ozajiju Berđan, kterje granice. Kaujim je, rozdvajenje. Pozrhu, liha moigan i tapirisu, popestoifications. Ja nlso tam ľopirisu, l offline sa je ozavržan, i 확 debil Uvijenu boli širinom prilazim jedan dio Rusije i Azrebežancem. I tako da je pripala ovakav predica Kugoska predica. I onda Azrebežanski klas samo pusti otce Davide Beređevske lavre i povrlo je ono tamo da idu do služevatelja. To je u nama crpeca. Potpuno nestara, nestara prostora. Da. Ovdje čovjek kad dođe iz sebe nekako upoznaju, jer duše u ovakvim prostorima blagodatnim otkriva se i samom čovjeku na jedan drugačiji način. Otkrivaju se zaista te, te dubine i potencijali koje imamo kao krštena, čedrad i svetim duhom pomazane. Zato je mnogo važno posjećivati sve ta mjesta i uopšte živjeti u crkvi, jer tako se čovjek i sebi vraća da bi moglo kao Gospodu, to je s kojete oteđbeni konačnih da krene po sve mnogih lutanja i promašanja a u ovoj pustini zaista brzo do toga dolezi ovo je nekad bilo gusto nasiljeno monasima sam broj njih šest hiljada govori o tom pritom prvo uzvišeno se živio gotolika ona nebesena. Naravno, ova dvojica ne pripadaju toliko. Eto već, počinje taj lanac, kevije. Nažalost, oni su danas sve napuštene. Međutim, duh koji su tu žive, vidite kako je prisutan. Samo. To su mali prostori, što je zanimljivo, većina njih obavezno sa crpom malom časnom trpezom eto koliko da se nebo može otvoriti i opusiti u tajni pričašća I se to govori o toj liturgijskoj svijesti tih monaha jer nije to neki ekstremizam bovesni koji čovjek zakuca u pećinu i kraj ne, u pećini sam ali i nebo sa mnom kako? pa kroz svetu liturgiju jedna velika pouka za nas, evo vidite mali, vrlo mali prostor povedite, tu može da stane i jeromonah i možda dva monaha, tu su mala bratstva ali liturgija je obavezna, vidite časna trpeza, apsida koliko da se liturgija odsluži koliko imamo hramove vidite, u ovim poselima koje potpuno onako je za batalimo a svi oni braći sve se nude nam bukvalno nebo otvoreno. Crna Gora, zaista u druge svete zemlje, ali Crna Gora nekako posebno, o svojoj strukturi geografskoj i o malom prostoru, zaista nudi možemo svobodno reći neki liturgijski maksimum, ukoliko smo ga mi želji. Svaki svet i ovo svaka časna trpeza, braće i sestre, zrači nebo. Naravno, koliko je aktiviramo e, služenom svetom liturgije i čuvajući je pravoslavnom čistom, pravoslavnom djelom. A evo vidite kako ti monasi u tih pećinama nisu mogli bez gospoda svoga koji im se otkrivao u lomljenju hvrba. evo duž ove novitice, vidite, sve te pećine i tamo je zaključno sa onim hramom gdje po predanju i poklad hramovska senja je vidite u stati živopisa vijnog, jednostavnog rasterećenog, od sujete i onog duševnog kodskog sala koje često današnji umjednici nose i projektuju Evo vidite kak su ovaki provodljivi likovi ovaki potrezi I obavezno, kako rekli smo hramovi, i ovo je jedan od njih, vidite opet, časna trpeza, ovo je majka Božija, i tako, sve jedan do drugi, vidite. Časne trpezarije. Čugodno za velike praznike, brati ja ste tu sabirova, da posvoji praznik, gde se ukrijepe u duhovnim besedama. Opet hran, spokojno. Svoj rime, ako neka zdravakna sfera, ovo je u prostoru, tako i za šalove. Naslazirali smo se duhovitošću i prata Zaza i, i Davida. I u nekom njihovom duelu, David je jednom šaljivo pitao, kad vidicama, oče, je li greh grunuti Zazu? čovek se osjeća zaista sićušno kad ti vrhovi evo mi smo ovdje u Crnoj Gori ima tih vicina, međutim vjerujte u poređenju sa ovim to je nekako upove manje tu su ti vrhovi i Kavkaze ide to i preko 5000 metara ovaj hrano, mjesto manasi jer nevazi se na 2400 evo približavamo se njemu čudecan prosto zaista A ovo je planina a, Kazbe koja je visoka 5033 metra i otprilike na metara nalazi se mala kapelica koja je posjećena a, mislim Roždesovak gde su 2000. godine kada je bio otic Miloš Vesi neke pobodici sa a, episkopom Nikolajem služili i turku za požičanje. ovoj sezoni vazduha je 2400 tako 220 i svoje vrijeme smo bili spokojni. Dobro, bratija, malo na zadnjem sedištu bila je na takozvanoj kafkaskoj terapiji leđa i ona je na kraju rodila to se sve nekako i namjestilo, ali neki spokoj, neka blagodat. Može nekako... ja se se i trudio sebe malo da vurnemo u paniku, na silu, međutim, ne. Bio neki mir, eto, od tih svetinja, da smo se prebacili na neku drugu dimenziju, drugi nivou, Daj Bože to što je da svi budemo u tome kraju, da se ne plašimo, jer zaista u blagodati čovjek se ne plaši, ne boji. Manas je uvjerno bratstvo, živi njih trojih za četvorica, takođe mladih nasi. redovne bogotuženje, veliko upoštovanje, da da kažem, veliko upoštovanje Svetog Spiridona u čitovoj bluzi. Sveti Vasiriju, da. I ovdje taj kult prisveza, međutim, teko zadnje vrijeme, obnovom kramova, Sveti Spiridon se vraća u narod, narod njemu je jedan od velikih utalca i učesnika e, na prvom vaselijanskom saboru tri archivije. Ovo je gostoprijemnica dolje pod zemlom, mi smo se pitali pa u redu vidimo hran, ali gdje je konak? Gdje smo da se nas povedali, on je praktično ukopan u brdu. I vidite sami vrlo hrlo udobno, uredno, čak sa nekim salama, većim za prijem i i gostiju. Ima njihova neka terasica. Tu je isto, nalazi se Kjelija, Patriar Kjelija, u školku tog kompleksa dodnjeg. I karakteristično je da Patriarar svude po Gruzu ima sve rezidencije, posebno za njega, je poštovalno na u svom narodu. Veliki pomak je na pravi odcih liki vremena izlazke komunizma, ali dano što je ukrljena kron katolikova se potreba na Gruzijski, 77. A ovo je jedan koji se radi i obnavlja baš po, po njegovom blagoslovu i po srbim njegovim nadzorom na samoj granici sa Rusijom. Periastir u Želje. Maestir posvećen Arkangelu. To je jedan od ikona koje je Patriar izvodimo nešto tajni dogovori, to je to. To se tako. Konačno to mace, mogao do Brđacu vrijedno, molično. Usli su kako čusno, da izmjenili nekoliko monaha koji se podvizavaju u obližnjim Kergija. Naravno, ne kao što to zna da bude da čovjek u svojoj vodi ode onako u zanosu i u fantaziji, nego bratija koja je stekla duhovnu kondiciju u podliju poslušanja i duhovnom smjerenju može da se odvoji druđe u zonu jačoj borbi i u sticanju vrednijih vijenaca. Ovo celo snu u kojoj smo prošli, znači, u poredku sa Kazbegijom, tu se nalazio patrijak, kada ne tu je njegov da, nova da rezolvenca, tu je malo ta, nekaj žnači, bili stvaranje. Cilkani, Cilkani. Isto pričinjenje za Al-Hadrini za Sirijsku. Da, da. Također jedan od sirijskih otaca. Isk. Isk. Isk. To su njegove mošti. Še si Da, što je. Da. Satisfiridom. Simologično dvije pozice u korotih manastira. Kao Ovo je iza, na jednom brdu izme kibilisija, zove letušće, dajelka, to je što dajete oditeći kope, letići karijera, eh, neki informacijni centar na košto je to. Ovo je Betanija. Betanija, tako da. da. Čuveni mana se, ili Oticvazar da je to bio druga vremena Ibuman, a e, nedavno, malo poslije, naše posljete dva velika stavaca Jovan i, Jovan, i Jovan, je, Jovan da, u schemi Jovan kanonizovan i, i njihove mošti su izveđene i se nalaze u ovom kameru da, drevni donesir i ovdje može da se redi samo Toyota To, atle, dav, vazi, vešti, david. Zbrugle, ne, su, pa se dali, voz sigrski dali. Drugo ne ne bi se počnu nas. Ili na grobu na mesta. E to su grobovi dvojice taca sa već i svetitelja Novojedine sedlige naša crkva. Imate ako m, hoćete u blizini svetogozija zemljnu blizu neba u izdanju obrza svetačkog imate opširno i o samo manastiru i o ocima u klgovi može da ju naše biblioteci uzme i čita i odnosno potražiju u knjižarama probo se vam tu su njihovi govori čija vladavine je bila Gruzija najvišća, to je bilo zlatni vijek pretvora dobove, zgradnje, pripljenja I iz velikog upoštovanja prema njoj zvali su je Car Tanara. Tu su pleske na kojima su neki potpise, takve duhovitine premačenci, tih preskopisaca. A I da napominemo da je jedna od otaca, Jovom Georgije, bio duhovnih starca Gerviloga da će se provati da se vide da da niko je mošnik, a potom je da je pevnih. Da, da je pevnih. Ovo smo sad u hram u Tbiliciju, u hramu Svetog Aleksandra Merskog. Vidite sami, ovo je ruski hram i ovdje je dugo vremena služio Archimandrit Rafael Karelu. I u našem drugom susretu zablagodarivši mu na svemu i uz još nekoliko duhovnih savjeta već jutra dan krenuli nazad za Crnogoru. Mošli sve tu je Aleksandara Nevskog. Iko nas je Boksijelona. tradicija. I ono su keli starca i mitropolita Zinovija Mažugiru koji je živio tu u blizini od Hrama, a jedan je od duhovnih otaca od Sarafajeva i je u ovoj skromnoj keliji primjenac je duhovno opogatio još nekim od savjeta blagodakne. Ovo je njegova poslušnica Marija ona je bila šakista i petostruki šampijon svijeta u šaku. Danas je poslušnica starca, pošto on zbog ozbiljne bovesti očiju vrlo malo vidi, a i dalje je aktivan i kogod hoće može da na njegovom sajtu i postavi pitanje, vrlo brzo dobiji odgovor, a da bi sve to tako teklo, Marija je tu da velzo djeluje prenoseći naravno staričene glasove svoje bez nekih svojih umetaka naravno vodeći računa i o, e, njegovim pisanim djelima i komunikacijom uopšte sa njegovim proširio širom svijeta Vrvo, vrvo smiren starac. Čitajući ga, čovjek doživela tu veliku silu i istini, svojstvenu oštrinu i nepokovebljivost. Međutim, u ovom, ne kažemo, susretu sa njim otkrili smo zapravo i ono najvažnije, a to je ono istini, svojstveno smirenje. Sad već mislimo u onom smislu. piše posvetu a, u jednoj od njegovih knjiga Vektor i duhovnosti piše posvetu našem vratstvu da se držimo Isusove molitve da, i da ime Isusa Hrista imamo neprestano u srcu. Inače, prijelikom štampanja ove knjige pod opuštenju Božjem, a kao proljava demonske sile u štampariju je uvećala voda potopila je knjige i listovi su plovili po u štampariji što je predstavljalo jezeraz bijesa duhova lažije ova knjiga je jedna od onih koje i ukazuju a u isto vrijeme i razobličavaju važna učenja čak i ona koja su zbog naše nepažnje prodala u sferu Naše crkve i crkvene misli, naravno ne mislimo na crpu kao pokučovečanski organizam jer ona je savršena i neobmanjiva, nego mislimo na onaj ljudski element i faktor djelovanja. A u njegovim knjigama se istina čuva i narod brani od radijacije vaši. Vagoslov. Tu su i proste, a vjerne babuške. Izmeću muzeju, nacionalnom muzeju Gruzije. Dobri brat Aleksandar, jedan od upravnika ovog muzeja koji nas je nakon kratkom vremenu koje smo imali na raspolaganju proveo i kao klonu naše posjete još jednom onako retrospektivno koz da ovaj muzej proveo i poučio i utvrdio pa možemo svobodno reći i u, u vjeru gledajući kako poštoje svoju tradiciju, kako se radoje svojim predsima, kako i sam živi, koliko može u ovom vremenu pa i nas nekako postakalo da malo no, drugačije razmišljamo o našim vrijednostima i našoj tradiciji nažalost potpuno zaboravom. E, muzija na na samo stare stare grad, stari grad euh Davoslawe, ona je euh predstavlja kao mnogubi za južnu dinu stranu, euh doći ćemo do moje grade i drugih civilizacija, i da euh Hvala to izdelje, 1.000. do naše ery, iz prije gruzijskih carstv, i geograf. Znači, država Gruzije stava 3.9. uklike, u poznane. I, kada je bila godišnica, vi na prilom izdelju, znači, u, u posla ovih, izgledat, mislite, da Filip Dan i svega toga, znači, to smo tada slimali, on se, tako da kažem, zatimljelo te negdje 17 svijepova prije prista. Oprilike te izrede i u to vrijeme, kada ne je bilo neke tehnike, ništa ne pravili, neke filigranne razli izrede, za današnog A ovo je muzeo okupacije. E, ovo je na Rusiji, znači, kako je prečeti, za vrijeme boljšerizma. Ovo je imitacija dijela kompozicije voza nove vagona u kakvom su prevozili Gruzine i ubijeli ih. To je nekad tank radastati u goru, i natrpaju vrnutra i onda Rafałom tupu po imaju, tako. A ovo je kart znači Gruzije i tu su predali koji su... Pripadao nekad Gruziji, ovo je tavo prođetje, da? Tako, tavo prođetje koja pripadao Turskoj onda ovdje je dio koji je pripao Jermin, i ovdje je Azerbejdžan, onda ovdje je dio taj osetija, kako joj zove južna osetija, tu u nekim zadnjim vremenima je 2008, tako. Eda se tevinnosti kterova? Da bi tamo pokazali. Eda se zubi. Eto je taj Abhaz, taj dio, Suhumi. Suhumi je uvezano da su bili ti leki starci ovo stra, da, da. i tu je i tu je e, selo Komani, mjesto Komani gdje je prebego cetivanstvo gdje se služe posebnu liturgiju iz znancu i to su pokoje. Mošo tamniška vrata gdje su komune se o no, tu o yeah. inteligenciju. Ovo je patriar, stvaro, kratoliko, Skirion, ko je postradalo u 1918. 17? Da. A ovo je jaki tropolit Nazarije, on je postradalo u 1924, koji je mnogi arheoreidi, srštenici, этивые технологии, которые только создали, э-э и и в течение этого времени нам же стало слуги с сохраняющий VI-VI века чистаний. Э-э это байгуника и сона dueño на руча от э-э специального аптекорния э-э аши, э-э который привезли из Даугавта. Точно она добавила название спецтранспортику и престал бюджет в четвертой области, I tamo je uh, zažranje katholikos, endimios. Da. A da. ovo sam očin. Ovo je uh, spomenik, sve toj za to vrijeme u misličkom. U tom stilu su oni to eto kvalim po poštovanju Više to možda bilo ovako nacionalno. Uh, nije, nije bilo duhovna pozadja baš. Ovo je jedan od krstova. Specifično je tom dijelu. Možda i postoje družda, mi smo u tom dijelu tako zapazili. Krštvi koji su osjeđali. Očekao se premeran komunizma, ljudi su spoštovani odiruće postane. Ovo je na kraju naš domaćan osilje. Ovo su starci iz Betanijskog monastira današnji svetitelj. Jovan Jovan. a on je hiran što je potom tavoj Mona koji se zida od Atacvarza Bršića i živeo njemu sa 3 goda. Međutim tamo došavši čuli smo a i prije toga načuli a objašnjavam je to bilo potvrđeno da su uh, uzeli malo, da kažemo, jači tempo duhovnog života i da se tamo ne dovazi, ne primaju uh, u posjetu Mi smo pokušali, eto, za svaki slučaj, eto, i za želje da se upoznamo sa njim, a i da uzmemo blagoslov za štampanje, prevođenje i štampanje njegovih dijela. Otec Vasilija, eto, ispoštila našu namiru, međutim, starac Vazar nije, dažemo, starac u duhovnom smislu, on je 55. godište, e, nije odstupio od svog principa, ali je dao blagoslov da na knjigama radimo, to je... Ikamo se tu pathMatchimona, ovo je otac Vazak. U nekom zimskom periodu to je pustinja u pravom smislu riječi, one neizgaze iz Manaseva njih trojica imaju čovjeka koji je zadužen za nabavku i kontakt sa svijetom, a oni gotovo bezizobrazno prebivaju u moviti. Slazar inače napisao predivne duhovne knjige, ostavio to u naslednje, a evo sad se, a to je najviše potrebno, ovom svijetu molim gospodu i majici Božjoj za sve nas. Jedan je od onih koji je prozirao duhovog vremena i sagledao ekstremne uslove u kojima živer je voj experiences mo gutudo filtru na hoc i ne solisna sovina BILL. svazad u Keliju i Konopiša. Znači, jedan od duhovnih prejemnika, velikog svetitalja naše crkve i Gnjati je Prijančaninova, čiji duh je, možda je kao niko, usvojio i koga se drži i sam pišući njegove. Neki od njegovih knjiga možete da nađete u izdanju Manasira Podmine, a ako Bog da ubrzo očekujemo i njegov molitveni dnevnik knjiga od velike vrijednosti za ovo naše vrijeme. A ovo je, možemo slobodno reći, antologijska fotografija. A dva stuga možemo tako nazvati, ne samo gluzijske crkve, nego i pravoslavni ahimando i trafejl i otac ahimando ritulaca. это то би било И samo još само још осесили. Семаш није не видео никаки. Хм, то што то је се и дао се. А није ниш. Ништа после од 4 сата мени се почињело око 2 минута. Ој. Нише je čaša. Eto toliko, braće i se nadam se da smo i nova ovaj indirektan način uspjeli koliko toliko da vam približimo jedan dio ove zaista predivne priče o svetoj Gruziji, pa molitvama svetitelja Gruzijske crkve i mi, poučeni njihovim primjerom, žrtvom i odanošću svetoj vjeri, da i ove naše prostore i tradiciju koju su nam naši svetitelji sačuvali i u povjerenju predali, sačuvam, ne odričujući se vjere, ne odričujući se predanja, ne odričujući se majke Božje i svete trojice, da se i oni nas ne bi odrekli na dan strašnog i pravednog suda. Hvala na pažnji. Dostojno je svako o istinu, plažići da tja bogorodicu, prisno plaženuju i kdene poročnuju. Imate Boga našego Ванюю чую тебе ми славлю чую, серце моє і осеняти, без зісте диво горо, слова прошую, sada i uvek i uveko i veko, Gospode pomiluj, Gospodje pomiluj, Gospodje pomiluj OČe, blagosnovi. Movi Vama, Sveti Kotavca, naši Gospod Isuse Hriste, Bože naš, pomili nas. Mili nas. koju vidite, bratje i sestre, prenosi naziv Svava Grudnijske crkve, uh, jedna od mnogo novopoštovanih, tisti na novijih ikona, mnogo novopoštovanih u Svetoj Kulci, E, istumačio je, ali isto vrijeme tumačeći u određenost u tajnu Luziske crkve, Akimanu i Hrfajov Karelnu. I u ovoj brošuri e, moćete u nevelikom tekstu, ali mnogo toga da nađete, pa je uvečeras e, da je uzmete, da imate na blavostvo. Vjerujem da neki od vas imaju, a oni koji nemaju, da će da to gdje je na radnosti, na urepljenju, na putu spasenja. Sjutra večer imamo, ko Bog da opet, opupljanje. E, uz pomoć svetog Jovana Zvotovstog i naših svetogariju Sina, resit ćemo nešto o svjetlosti koja obasija koja evo i nas obasija u crpi, koja svjetlju tam i koju tam ne može da obuzne će Sveti Otac Jovan Zlotlosti pojasniti Kako je to svjetlost, od koga dolezi i kako se ona prijima. Ajde u diskurisnim priliku da vas pozovem i uoči Svetog Jovana Bogoslova, dakle srijeda na četvrtak, da dođete, ako hoćete i možete, i uzmete učešće u svenoćnom deniju u čast Velikog Apostola i Evangelista i Bogoslova Jovana koje će početi u 9, odnosno u čas i trajati tamo negdje do 3 sata iza polnoći, zaključeno sa svetom liturgijom, dakle srijeda u 27 čas, sve noć i noć, dena, da, pa dobrodošu i izvoditi.